Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala Rasulna Muhammedin wa ala anihi wa sahbihi ajma'in Allah unë gjallahu ala falandarojmë Vëtëm për e ti ndihim dhe falekrkojmë Nërsa ne përbashdojmë edhe sonë të melejnë Allah unë gjallahu hum me Së mundjet e zemrës me problemet që për dushim I pengojnë në mos të madhe një njeriu që të formohat si duhet Të ngritët si duhet dhe të ketë raporte cilësore me zotin e tij. Kemë trajtuar deri më tani disa nga këto smundje dhe kemi përfunduar vetë pëlqimin dhe sonte do të, të vazhdojmë inshallah me një nga smundje të tjera të radës. Do të flas për lakmin si problem bashkëhor dhe problem njerëzor. Lakmia ka qëndjë gjithmonë problem i njerëzve, mirë po në veçanti në kuën ton kundrohet një nga smundjet kurse qe vuan nga to njerëzimi. Kjo problem, kjo smundje, fatë kjecështë po u pëmundësën njerëzve kënasinjit në kësoj botën. Me gjithë shtimin e begative dhe mirësive, me gjithë këtë, njerëzit mbeten si asë një herë më të ngarkuar, de, depresionuar, të pak nachur e kështëmërar. Dhe në gjithë se kërkujmë për fajtorin kujdestar të kësoj gjendje, pa dëshimë se të gjithë a rrungu dhëtë nëqojnë të kjo smundje. Nuk është Mirë për është nga smundit kryesore që sëtë nga to vuaj njërzime. Dhe burimi i kësaj smundje është pa dëshim brendia njëriut, mentaliteti i ti. Smundja që buran nga brendia dhe atje duhet të sharuhat. Islami ka kushtu vëmendje këti problemi dhe Allah Gjallewala ka folë për te në Koran e ndërguari sa lozun hadith të ti abdër. Një të mundohemi sonde që t'i kushtojmë rëndësi dhe vëmendje, kuptimit të kësoj smundje, dalimeve të rëndësishme që kanë të bëjmë me këtë smundje dhe shkaqet rëzikun e kësë më rrallatë. Filemë e shte ndërruar lezër dhe motra sa i përket të këti problemi lakmis, djetarët e kanë drejtues si smundje atë pjesën e shëmtuar të këtij kuptimi. Qase lakmia nganjëherë mund të jetë e lavdruar. Çka është realisht lakmia? Për çka po flasim më atë? Për? Ne po flasim për një dëshirë të madhe të njerëzit për të arritur dikun, një etje e pashuar, e pangupur për të arritur qëllimin e caktuar. Kjo mund të bëhet në mënyrë të drejtë dhe mund të bëhet në mënyrë të padrejtë. Kjo mund tjetë me gjera të jetë e ndëlidur me gjëra të larta ofisnike, mund të jetë me gjëra jo ofisnike kështu më radhë. Zoti që lehuala kështrejë që nën robi thonë atma atma lakmi kështu më thjeshtë dhe më drejt më për ty në gjuhën shqipe e përmend Allahu xhallahu ala edhe në kontekstin pozitiv në Kur'an por edhe në kontekstin negativ. Kur xhet Allahu xhallahu ala përdison nga prishit pritrinët e krishterë, të cilët pas po e dëgjuan Kur'anin tek Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sellem, u ndikuan nga ky Kur'an, u ndikuan nga këtë fjalë zotë xhallahu. Dhe Allahu xhallahu tha për ta وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Gandikimi ja sot e vërtetë që, të të që njohen, ata e njohin. Ata e dinë se kjo është hak për Zotin, e dinë se është libri i Zotit e din se kjo është i dërgumi Zotit, adhe kërë ndëgjën këtë vërtet, ndikohen, nga ndikimi, u rjedhin lëtët. E kulune, ata thonë, Rabbena, amanna, fektubna, ma ashshahidin, ata thonë, Zotion, ne kemi besuar, andaj, në bën nga ta që kanë dëshmu të vërtetin e kësaj që te ke shpallë. Wama lana, enna nukmina billahi, wama gjaena minel haq, e pëse mështë i besujmë Zotit na Shfar arsuje kemi që mështë i besojmë Zotit mi Si i vetëmi që mërëtan të adhruat Dhe mështë i besojmë Kësa i të vërdinë që ardhë Ua natë me u E një dëkhila në Rabbuna Ma alkaumis salihin Dhe që të lakmojmë Që të jemi zbashku me njerës të mirë Që kani këto Allah përmandi Lakmin Por në konteksin pozitiv Të lakmash Të kishë dëshirë të madhe Edhe etje të pangopur Që që jesh me njështë të mirë, të shëqyrosh me njështë të mirë, që t'jesh me tanë dunjohet në heret, është lakmi pozitive, që besimtari, pa dushim se, nuk qërtuat për këtë atër. Zeshtu të edhe, e, magjistarët e faraonit, po sa pranun islamin, u bindin për vërtëtsin e shpallës i irdin nga Allahu Gjallewala që Allahu Gjallewala që Allahu Gjallewala, Musaot A.S. Ata, raguan dhe i kërstimeve të faruan duke thënë, inna në të mëu enjëgëfyrë lëna rabbuna, khati atina, enkun në awelën mu'minin. Ne në të mëu, ne lakmojmë, këtu është diqka për të shpresës, është një shpresë e nivellet më të naltë, nuk than nërgju, nuk than shpresojmë, betëm thjeshtë, po në të mëu, ne lakmojmë, kemi, kemi dëshit flakët, që a jëna në banë stabil, kjo dëshirë, flak, kjo lakmi që laot në afal, i bënd parënë cishme kërstimit e tua o faran, apëtën. Në në ti mund kërstën së dush, mund në jashës së dush, mirë po lakmia që ne kemi në këtë moment që laot në afal, në ashpëblen, te i kalan kërstimin të andë, te i kalan ofertën të nda, apëtën. Në këtë rast, kjo lakmi pa dyshim, është pozitiv, apëtën të njëtë njëtë njëtë dhe Ibrahimi a.s. si kusë Allahu Gjellera përmanës u në shuara në jetë njëtë njëtë 7 dintatë të dë kur Ibrahimi a.s. publikesht të regan distansimin e ti nga idhujt dhe publikesht pranan kushër zoti ti e fërë. Allahu Gjellera thëtë, fe innehum aduhun li, illa rabbel alemin të gjithë të idhuj, unë i këzroj këndështarë të mi e fërën gjithë të idhuj, unë jam në kundështim e ta, unës patona me këtë besim të juajnë. Përveç, besimit në Zotin Gjellë Gjelal hu. Kushë Zotin ti, allëdhi khalqani fa hua jehdin. Aj që më kriaj dhaj më udhëzan, aj më më mësër si me jetu nga saj është kriu e si. Allëdhi hua ju të imuni a jesqin, aj është që më ushqan dhe më japë të pi. Më shuan etin, Allah të barëk o tala. Wa idha maridtu fa huwa yashfiyani kurto samura ay mashuran mua wal ladhi yumituni wa yuhyini ayashqa e ka ne dur jeten time dhe vdeken time wal ladhi atma an yaghfira li khati'ati yawm ad din dha ayashon lakmai çaj te mi falt bokat te mia ditin e takimit me te un lakmai ne fajn allah jalla wala lakman A ka mundësi të shuhat ndë njëherë Dëshirë e besimtarit për falit Allah Gjallualla Asnë njëherë Në cëtë moment mund të ashtë si E pe këtë moment dhe më tujtja unë mos kam nevoj Një arab dikuj tjetër fali A ja unë një s'ka, a ki mundësi A në kjo etje e pashuar Kjo dëshirë e flak që Allah me të fal Ashtë pa dëshim lakmi pozitive Në në këpëflazë për këtë Në këpëflazë për një tjetër lakmi Që është dhe djetarët të rrëzër dhe, dhe motra kanë dhën definimet të ndryshme për këtë lakmi i për nga njerën kur janë definimet e, të shumëta ka të zgjeruara, të lojlojshme jutë që janë në kundërshëtim njëra me tjetërën mirë po e pasuran dhe e plësojnë njëra tjetërën onë e aja mundu që me i marë elementit kryesore përbërshet kryesore të këture definicioneve dhe me i rendit për me i prendu para jush. Jo ju si definicion, mirë po uh, për ta kuptu ma drejt lakmin e qertuar, ti kuptuim, do më thonë, përbërësit e kësoj lakmija. Cëla është kjo lakmija qertuar? Filemështë, lakmija e qertuar që për të dhe të të klasim është aja cila në në kuptam uh, dëshirë një flak të njëriut, etin e ti të pangopur, për ta pas më atë që kanë të tjerët. Don fillimisht lakmia ka të bëjë me aspekte materiale, atë që kanë të tjerët nga kjo dhunjaptë. Një lloj pamjaftueshmërie me atë që ajë ka dhe një lloj lakmie të asaj që kanë njerëzit durr të vet apo. Çka kanë njerëzit? Gjithmonë i duket më mirë diku tjetër. Gjithmonë ajë e tjetër është çështotë që ka pasur atë. Don nuk kënaqen me vetën. Kjo është e lakmia që është smundje, që shkakton probleme, apo. Don për, për bërsi por është më dhonë, një dëshirë e flakë për poseduar atë që e ka njerëzit. Gjithashtu të për bërës tjetëri i kësa e lakmije të qërtuar, shëmtuar, që si për te përflasim është, dhe të që, a, të që njeri u të lakmën a rritin e diqkafit, por për dhe në mundin për te. Pa indikë rungët, apëton. E në këtë ras, mund përfrijet edhe lakmija e kategorisë para, apëton. Për shambu, se njeri rahmets ne zotit por nuk i ndërmerr masat me e fitu them është lakmi e njëriu, i qertuar apo tani njeriu lakmon Allah më afol kisha pa seqolla fort më afol zoti më afol e çka bën ti për gat a ke marrë se bab a ke ndërmartin në mas për kjo jo kurgjë kjo lakmi është e qertuar po kjo lakmi është e keq apo nga është lakmi lakmi negative lakmi do mund është neglizjues edhe këtu në këtë rast niniu për shembull ë e te ky për boras lakmia e tij e çon nganjëra që të merr të uzurpon në mënyra të ndryshme ashi që kanë të drejtën, nga se nuk e ka guximin as duke ka vullnetin me ndik rrugën e fitimit asoj që ka të drejtën. Lakmon me pas autoritetin edikuit, mirë pa, me e dikujt, mirëpo me një rrugën e tij largo që dhabona ose asbona. E pastaj tenton në mënyrë të vonë tin zorë perfide me marr vetëm titullin po panj rrugën aftë. Elakmojn titullin, po s'është i gatshëm të paguajë çmimën e, pagu e rrugës aftë. Elakmojn begatinë dikujt, po s'është i gatshëm të paguajë çmimin e arritjes ose begatia. Kjo është lakmia e çertuar. Për këtë kanë më folur aftë. Për atë që lakmojn autoritet, lakmojn pasuri, lakmojn arritje, e pastë janë gjendje një me pagu çmimin e kësaj. Ata s'doin punë. Ata s'doin angazhim. Ata vëdhin shujzim. Në mund dikush bunit gati apo dikush vazhdimisht bu kujdes për ta mi udhon gjithmonë por pa merita. Dikush më ju l gjithmonë në vende të ndërkruesore, më ndiqua ata gjithmonë, mirë po ata s'kanx ka më thon. Ama chef kanë mul dikon ku fole dikon. Dikun ku, ku shihet ka chef. Çka në lakmija? E e ka chef autoritet, e ka chef namën, ama kur thotë fatura kur zon kaçi ja thotë s'kam e pagu kaçi apo. Kjo është për bërë si këto lakmija të shfutuar. Që kjo është smundje. Kjo është smunja. Po. Kjo është as smunje që po vjen për ta. Gjithashtu prej ë Domthonë për bërësve të teksoj smunë të keq që po to do të klasojmë inshallah është edhe ë përpjekje njeriu që në mënyra të ndaluara me arrita që, që ka dikush. Shikoj këy dyti, për bërja dytë është këy as ndaluar me as ligjume. Këy veçkesh që s'po shfaq çasto topa, domon. Ne mujë dëgjush. A e treta është a i merë sebebet, me po, sebebet e legjitimuar nukën largë, a ne të nëme sebebet e palegjitimuara, me mashtrime, me rrana, me dyftirësi, e kësë më rrafëm. Gjithashtu, të nërëzër, ga përbërst e lakmi, se qërtuar është, dëshira e madhe, dëshira e madhe, për të shtuar posedimin, edhe pse, edhe pse, ka të pa mundshme, shfrytëzimin atër. Nënë qaq ka qef me pas, sa so që n siamë nën e posëdim. Që lakmi është e qortu me kjo. Do njëri më nën me posëdim. Po mirë ky posëdim ka një arsye se pse kanë me ceku. Ka ka një një një nevojë caktuar për posëdim. Ai ai posëdim mund të arsyej tut me shfrytëzim se ka nevojë ose mund të arsyej tut me shpenzim në rrugë Zotë që leuara. Ja ti. Mirë, po nuk është as shfrytëzim i pyetja, nuk është as dhënia dhe shpenzimi i pyetja, e atë çka është lakmi e veç me pasë, veç me pa grumbullë që kapët. Nëmonë, të nëtonë me engjisyn në tjeve, e e si një jetë kora tënë. Andaj dëshira për shumësi e parë syetume, e pambullume, asë me shqytëzime, asë me shpenzim, është dhe ashtë nga përbërësit e lakmi së shumëtuar, veç me pasë shumë, numerikisht me shtuapët, numerikisht. E pasaj kjo numër, A ko kuptim në shfrytëzim edhe ka kuptim në shpenzim? A pastaj ta tais nuk ka shumë rëndësi. Madje as nuk më nën atë aspekt apo. I ka thonë njëri për të parë celëfit, i ka thonë Filani ka grumbulluar shumë pasuni i jeta. Kuptim të grumbullimit apo? Ka thonë a ka grumbulluar edhe det për me harxhit e ka vot ose dimë apo. Donë dikush ka qas shumë grumbullumë apo saçi sikur se me pasni mbarëshim me Allahu Xhelahu ti ki merdhun 200 vjet, andaj skogalem me me me, me sikit ja top. Prandaj dua të them që ë uh, lakmia vetëm për grumbullim, lakmia vetëm për shtym të sasisë numerike është është padyshim reflektim i kësaj së smundjave. Dhe gjithashtu të ndërlajtur, <coughs> <coughs> gatpërbërsit e kësaj së smundjave është ë uh, Brenda Vardushma. Brenda vazhdueshme, ngarkesa e vazhdueshme për të arritë për të arrit atë që than fillim, atë që ka të tjerë të bëjë. Gale. Dom Brenda gusët, brengosët, brenga është temaja për punën dunjos, saqë as minimumi i saj nuk është në raport me kënaçjen e Allahut ajiretin namazën këtë merata. Dhe për të cilën që po flasim na të nuk është nuk është kush njerë me vepru bashkë shto apo komosi di kushts punon as nuk ka po mentalitetin e lakmiçarit e kapën andaj problemi është mentaliteti ja, vërtet kërë icili pastaj e lviz ndyrë në ato dy primeve të kytyre për bëre që uni përmena më herët apo apo do të them se kë është smundja më e madhe të rrezuar që njerëzit janë në gora të varur në për grumbullim janë janë në brenga të varur për të ardhmën që ka të ndodhë e janë janë, janë Gjithashtu edhe edhe edhe edhe në në në në gara të ndeshme për për autoritet, të pakuptim, për shtim të pakuptim ekziston rad nga reflektimet dhe manifestimet e llojëshme që vin si pasojë kësaj, ekzoj smundja. Dhe kjo smundja është rrezikshme, po dyshom. Është rrezikshme. Shkakton pasojë të, të këna tek njëri apo tjetri. Unë duhet të përmend diçka nga këto pasoja që tregojnë saqë smundja e e, e rrezikshme ato. Të ndërroza Rreziku i kësaj smundje është se kjo smundje nuk ka të bëjë me citat apo arash saktuam, thotë. Një moment saktum lakmon diçka tjetër. Po do kur pa këto që i tha ti, hoj, ta toni kimikardon, njerë lakmon karadon. Jo, rreziku kësaj smundje është se nuk i rrënjë njëri gati, nuk ndalen tek një herë, dy herë, këto është problemi. Ne i fillon me fillon, fillon është me një ras saktuam me me dy Mirëpo pas ai rreziku i kësaj smundje është dhe nga pasojat e kësaj smundje është se shndërrohet në natyrshmëri, në, në mentalitet. Psikosh e ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, Allahumma inni a'udhu bika min tama'in yahdi ila al-tab'. O Zot, un kërkoj të të mbrojtje nga lakmia që shndërrohet në zakon, traditë. Apo nga nga lakmia që shndërrohet në në zakon, e këta një kohë zakon, në gjithë shka pasaj, mund të fillaj me dhe shka caktume, rasisht, mund të me dhe shka kalimthi, mirë po danë nga dalë, danë nga dalë, subhanallah, e shë që përgjërat e ma thjeshta lakmonë, përgjërat e ma thjeshta anonë, kishë pasë shëfën e pasë, e kështu me rapën, e kështu me rapën. Andaj, thotë uh, për një uh, shambull të lakmisë, të karabën të kaluarën, e përmanin d Gjallak më qart më thith historisë ta ka pasmë sikur më thaj më qart se po është shembulli i, i, i lakmisë apo. Ë, thuhet për ta për shembull që nuk ka pas sofrë në qytet që është rru, e që s'ka laku më këna ajë aty ulin me honger më ta bashkapo. Nuk ka pas, nuk ka pas fitim që dikush ka fituar që s'ka pas chef lakmi ajë më pas aty. Madje s'ka pas dikush që më martuë e që s'ka pas ai më këna don rreja juaj që është martuë ekse më rrapë don aty aty soni rreja u martuajse sofa u shtrua apo. Në ke këto e ka pasë shef me kon aty apo. Atë e ka nuk, që ni herën do me sofër pastaj kanë tek kjo. Problemi rreziku është se nuk dinjeni më unal apo. Që kjo problemi on. Nuk dinjeni më unal apo. Funda me një me dy, andaj rreziku është se kanë në mentalitet. Kanë kanë më të menduarit. Kanë në në në në në në problemit vazhdueshëm në zakon. E kjo është kjo është e keq apo. Andaj e ke kërçja që është një arsye da është kala në, në zakon që pastaj, pastaj shka këta në përlimet tjera me vajtë që një do t'i përmenimam. E dyta të rënazër është nga pasojat, ekshijat të kësoj smundje, apo edhe treguasit se sa është kjo smundje e rezikshme, është se kjo smundje të rënazër nuk ndalet të kufit e kësoj smundje, pa ja pastaj e shpije njërin edhe të kësoj smundje të tjera, përë. Dhe kjo është normale, ëh, uh, edhe tek punë, tek punë tek këshia. Për shkakun njeriu që është i sinqert, ai është, është i drejtë. Ai kurrësti i drejtë, apo tani është te bujan. A kjo po vlera gre tek vlera, a kështu me radhë. Po a dhe vesë nga te vesë apo. A dhe lakmia e çmendur me radhë. Është vështirë si uh, më jetë lakmiçarçi në korgunës tor apo. Problemi është më jetë. Don nuk gjithjet simbas do të vonë ëh studimë të dietarëve të kësaj dokurie të këtij fenomeni ka thonë që lakmëçar problemi është me gjë që nuk gjënës torë. Pse po shka kësaj për marr diçka shumë kom nevojë. Ai s'ka nevojë. Tamë. Fillojmë rait se ka nevojë. Po në më rait si duhet apo për më për mësua, do no, lakmia është në rait. Lakmia që në hipokrizi. Nga se për më marr diçka, duhet pastaj me, me aktru, duhet më ushitë s'dikush, duhet më me... Edhe shikaj e qënë të e qënë të e kënë të me hongërë haramë. Se e nuk e ka si kurse e se e ka të këtë përbërst e, e kuptimi të kështë mundja. E se ka dërtë të nërrullazër, se ka dërtë rrugën, e e ka dërtë qëlimin apë. E taj qëlimi e jërë sotën mjetit, të ljakmiqari, qëlimi e jërë sotën mjetin e kjo është, problemat, është problematikë, apë. Shumë, shumë shum vesit kësia qënë për hapë bëgjëshni apë, Zilia hasedi për shkakut madh që është i ton, fatkeqisht, xhelozia negative e dëmshme. Harami. Pikaka nortu, pikë lakmës. Lakmia. Ka lakmë. E pse ka lakmë do të do të mësojmë të shkapevit, ama ka lakmë. Në kat kuptim negativ lakmës. E pasota lakmia ka thotë kë ky e të ky oksimor. Andaj e keq që s'smunja dhe rreziku që s'smunjes se nuk nante ku vitë soi. Ajë vazhdon atutja ose për shumë mund të gënjeshtra, fillan me, fillan me arsyetu fitimin keqë atër. Ajë lakman me fitu shumë, ajë lakman me arrit dikur shumë, ajë lakman me pas në i pozitë, në i pas në i autoritetë, qëka të qofë, lakman? E pas taj, fillan edhe, me ilkun të pozicionin të festin, apo poqële kjo ban, poqële kjo zban, poqële... fillan edhe, në u dhe vila dhe, nështë ta, me, me, me, si kurse dhe të përran ma, ma, ma vonë, me e përdur edhe ferën e ti për marrë qëllimin e tij. A kjo është ajo që e përbon muzikën e kësaj eksistencë apo? Për arsye që përbon e, e tregon sa është kushtimi i rrezikshëm është rrez është se kësmundja, kësmundja e ujit, e ujit në mënyrë marramënse, don shumë e ujit edhe ndikon me urrit shumë druri i egoizmit në zamë njerëzit ato. Egoizmi i cili pastaj njeriu ne bën që me gjyku vëcë si pas interesit dhe kur a i fitan dhe kur dikush ati jep, ajo është i mira kur dikush ati si jep, ajo është i mira shikoni me përgambarën nësua kanë bëhë munafikat në Medinë Allahu Gjellera thot nësua taubë ajeti pësë atet u min hum men jelmizuke fës sadaqat fe in utu minha radu wa in lem juqtau minha idha hum jesë khatun Allahu thot pre tyre ka hipokritve në Medinë ka ata aty të zot të çortojnë ty dhe kontestojnë drejtsinë tënde në sadakat në shpëndarët e pasunës së shtetit apo donë buxhetit peqëndosun ka pas don ka pas buxhet për luftëtar ka pas për fukar peqëndosun zëqat nuk kanë don njerëzve e ata munafikat kanë nejt aty ngat kuçkë pasuni japun ata nuk vinin kuçkë për dituri jo jo ata vinin kuçkë për pasuni Ata çu dy vin atë. Kuçkep për dija, kuçkep për detyrat, kuçkep për policitë. Ata si gjona atë ata ikën nga policitë. Ë kur ka muçkep ushimë, kur ka muçkep privilegjat ata vinan atë. Stan stan smutë lakmisa. Andaj kanë artik pejgamberi sallallam, kur shpërndao, kur shpërndao pasuria e caktuar. Edhe kanë këtyr. Në sy ka pejgamberi, "A kaon borë mirë?" Apo, radu, gjënknoç, mira, çe çu tut më do, çu sot është? O e në njëllë, nëse pejkama rësë ju kepë aturin e të shkësa, Këshërra shqybin, hisë e ju e lapën, Shë mundim e kënë ju ketë kategoritë, Ju mundim e o të cëlla kategorije në ju, Kategoria e... e Qa këtu me inë, mirë, Kurja që kepëm, përse kategorije që i ke marë, Tash ju s'kini kë kategori. Nëse s'ju ka dhonë, Thatë pejkama rësë, Thëtë Allah Gjellevola, Idha hum jesë khatunë, Isha... Isha i q e përses më nërëpë neve e kështu më rrëpë. Kjo është egoizm, përtonë, egoizm, përtonë. Nësa so, njerë, dhe më, ju pëlqenë një prekti caktumë, dhe që ata kurinë atyë. Kur aty një jepit hisë e caktumë e autoritetit e privilegjit. Nëse së që është tu, atëherë, pa dushimë se... Uh, filloj me kontestu e kështu më rrëpë. Përëndaj, uh, përka ka orë kështu më një këti egoizmi? Ka orë pëj l Pasaj të këtë egoizme është të dhe, humbja e ndjenës për tjetërit, e se ko gale, a tjetrit, kët, kët tjetrit, veti, ka e tjetëri, a ka dhona ti, unë a ku marrëva që, unë a ku marrëva që. Andaj, këtë indiferencë ndaj tjetërit, këtë ftofje ndaj tjetërit, këtë interesë që për vetë, këtë egoizm, këtë e kashka këtu? Lakëmia. Vëllë me së me konë lakëmia njeri, për shambull, uh, nëj, për shambull, për uh, shambull, me do me do tash uh, përgjësi detyra ti ty kimia pçi kimi kaç ti kemo kët punën apo apo a je dikujt hatër që is... valla s'madoj ti asnjë fumre apo ja ne për përgjësi ne atë hatër fort apo apo ja kur vjen koha e shpërblimit me përgjësi atë në në atë hatër apo apo pandai lakmia lakmia përpas i ka shtu ka njerëz tek egoizmi atë mese kur kosh nukot egoizmi përgjësi Ka kur fa shpërblimi, veqa e kesh pas sef, nuk ngarkume dhe t'yra. Ta njerë nuk e shanj, ta njerë nuk e shanj, të një vdojnë, lëmja i që mundim. E pa, tek shpërblimi kur vjen, tek dëvënja, tek përfitimi kur vjen, e atëherë, atëherë është faqë t'egoizmi. Si pasuje që ka fëtë? Si pasuje lëkmisë, lëkmija ka shakë të egoizmi, si edhe si sot kjo egoizm e egrë, që pa ndogë, këftëfësimës, mes familjarëve, prindve, fmive, shokëve, meqve, viteve, dviteve, për që fa në rësye? Kullëm tërëm të, e gjenë, rrëndi ka të lakmija, në në në lëkmi dikun, një, një, në një etje pashuar dikun, një dëshive flak me pazi shka, i ka datë tën. Beqë, se rrëndisht, s'ka në në në rësye të të fatë këtësisht, nuk ka, rësye të prënume të logike, nuk ka, për në lakmija për autoritet, lakmija për prushtet, lakmija për teritora, lakmija për posetim, e forma tjetër lakmis, lakmija, aftë. egoizm, me që une di, me që une mui, me që une. Aftë. Te të kusht nuk din, asë nuk kupten, asë nuk mundet. Aftë. E qëka e ka shumë, lekmija, Gjitha, shumë të këtë? Lakmija. Gjitha është dhe dhe dhe dhe, dhe plej, rëzitit e kësoj smunja është se teknerio e mbil, si kur së të thashmen, mentalitetin e grumbullimit mentalizitë në e grumbullimit domthon domon ai ta niyetën veç kësh mbledh veç kësh mirë atë e Allahu tha el hakumut takather kum bledh je pa kuptimt e pa kuptimt e parsyetume ju juka shikator el hakumut takather hatta zurtum al maqabir dirsat bin ibara dikush te vëzër ka mundsi punën dhe grumbullan. Do, kon e, e konkretizon dëshiren për grumbullim. Ndë kush, se ka këtë mundësime grumbullu, praktikisht, nuk ka mundësime e konkretizu grumbullimin. Atër. Mirë po, nuk indalet makineria e lakmisa punuarin kokën e ti në zemën e ti. Gjithë lakmon. Ajë mund me qenë kuptim të pozdimit i varëfor. Mirë po, e ka shumë aktive makinerin e lakmisa, përë dhe ka shumë aktivitet në makinë elakmis afton. Prandaj për, për, për shembull, ë ka herë të doz doz yere nuk i ka thyrat e laltë afton. Nostë as nuk i mjaftojnë tamam për për kujdes ndaj familjes. Është dur di kujt për shembull i telefon. Është di ku i kërth mir afton. Ne kmer afton. Ne kmer më pas. Po çka të vjuna ja afton? Ai më vit vjuna ja, që nuk vijn, po bralesh Me, me barës për të, mun garku, mun në mi borës përto, mund garku, mund të shputë të njerëz avin. Ja, s'ka shtyt ti nevoja më e marr ato. Ti ka shtikosh lakmia më e marr ato. Lakmia më e marr ato. Lakmia këmor. Lakmia këmor. E pastaj pastaj të bëzë ato, më soj, më shikoj teatrafon. No, I pakna vasho. Skoku falar syetimi ajap, nuk ka diçka vë. Të shojë që, që ka punt të të shkartohet, që s'jet mirë po njerëz sot të fatkeqësisht po shojë don, eh uh, eh uh, sa borxhet i kanë ata. Shikojmë për shembollësh ne për këto statistikat e bankës së Europtan, domo n afër 10 miliard apo borxhe i ka ky popull nëpër banka ata që kanë marrë kredi atësh me këtë merrapun. Sa parë është atë. Nëse shikojmë përqendja e këtyn e borxheve me ndo domoshtërim, nevojë edhe luks. Ço ti kategori me ndo për çka kanë marrë njerëz bash, kanë frikë që Shumë për që një madhë delë tek luqësi Lëkmija me syja ka pa dhe E në duhet me bërë Për së si ki punë, të si ki organin ka që më i shtrej A mëna që mi bërë lëkmijë së hoqë E për që ta po flasëm da Për që që mi bërë që rëtë në karë situatë Lëkmija E gëmëllimi, në që me pasë Për pa, e që me shtua Nuk do aty Nuk ki nevoj për këtë E për lëkmija Aja që اس دنيون ود غرمليمن د الله جل الله و له ثت اولذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فذشرهم بعذاب اليم كايت رز نمت مكركوش متا چارت اصلن کچشتيه فون کري ياته الله جل الله ثت والذين يكنزون الذهب والفضه اتاتزت غرملوين ود دپونوين اوري <الشان> ود ارجنت <الشان> بصوني Allahu xhallal a vë dot si pikën këtu. Ja, thum malajun fiquna fi sabilillah. E pastaj nuk e shpenzojnë, domethën grumbullimi e rritja sez numerike për ta shpenzuar, për të ndihmuar, për të bërë hajër. Është po dish me kërkuma, po për. thjesht grumbullim. Për të ngop këtë spirt të pangopur të mbrashum, për të, të ngjë këtë sy të pangopur. Kjo është ajo që thumave. Je knizun al-dhahaba wal-fidata grumbulloin. ثم لا ينفقون في سبيل الله. Pastaj nuk e shpenzojnë në fjalën e Allahut. Fe bashthiron bi adabina lim. Këta këta kërcnoj me dënim të drejtë të gjykimit të tyre. Edhe ka thonë pegamë se ai theli, më vonë grumbullon pasuri e nuk e jap ndruk të Allahut, komë ju shndru në një gjor për të mbaruar të gjykime që e lidh dhe dhe dhe, dhe, dhe. kjo pasuri i shëton me dënim pas kësaj të gjykimit se për shkak të lakmisë e grumbullimit Këse s'ka pas nevoj për shqytëzim, e asë nuk ka pas vizion për ndim dhe shpenzim, apëtër. S'ka pas, veç që, që, pa, që e fi me pa, apëtër. Që e fi me pa, apëtër. Që kjo është aja, aja pjesë e kësa i smunje. Kjo smunje, thash, shka këtan edhe këtë problem. Mentalitetin e grumbullimit të pa kuptimt. Grumbullimit të pa, pa arsyshme, apëtër. Kjo është mërënësime më më kuptu që e përbëna menet. Pama shtë a konkretizot kja, realisht apo nuk konkretizot apër. E shër dikon qika dhe të kësha pasë, mirë dhe, e që e të këshe pasë? E qëka? Një a veç me pasë, e që ke prëlejnë, që ke prëlejnë, që ke prëlejnë? E me kërshu fukare, i varëfën, të më dojnë me pasë, a zmonë që me në godë me zhënja që, a më si të shërë që kështë të përmenim nga smunjë, nga shkohë që kështë smunjë është një duhet me lakmona atë që kapëtëm, por në cilë aspekt me lakmona? Jëtë të kë aspekti posëdimit, por duhet me lakmona aspekt në shqyqëzimit, këtu odalimës besimtarët dhe, dhe, dhe lakmiqarit, të lakmiqarit. Lakmiqari e lakmonë posëdimin, e lakmonë grumbullimin, ato nuk e interesant shqyqëzimi edhe shpenzimin. Vëqme, ndonë me ngopë, mirë po këtë shpirë të të vëzëm, nuk ka më cimë me ngopë grumbullime. Për këtë arsye, domthonë, ë në në në anketat e njerëzve të poshtë që i kanë bërë, sondazhet kanë thënë që ë shtimi i pasurisë an ndikon në mjaftueshmëri dhe lumturi apo ndikon në breng dhe pa, pa mjaftuesmëri apo. Mi nova ja, portion, kanë thënë që sa më shumë shtohet, apo numerikisht Edhe këtu shefi më rrit alosht, i shtuam po. Në aspektin numerik shtimi i ti tij rritet me me shtimin lakmi iso, pa, dhe e lakmisë sopër vazhdimisht aty. Këtë e thonë Sondori, po e ka dhënë 50 monetë aty. E ka dhënë 50 monetë, shek ka dhënë 100. Biri te Adem më jalon një lugin me ar, sikon një lugin me amush dukat apta. apo apo atë edhe është në pastë edhe unë. Po më herë më çeto kur e harçiç aty. Luginas, goni kësse me une, mihradla, harqisit, lugin, ishka, një kiesem, dukat, një lugin, uadi me dhëb, më amush apo. Kështon edhe që të me papasur E ka thon pejga me sëmë Se a mosh gojën birë të dhejmen Se ngin illet për rabë Kor bjene dheja të këti bje dhejo qëta sheshe që A ngini qëta sheshe E pëngo por, lakmi Lak Lakmi, lakmi e grumbullimit Shikon, ni luk gjin si del ari allah E kështu me dhe Lakmi e që qënë zilin, hased E më prej me tja si kësejt se këm mahir Gjithashtu prej zikot. Takoj smunja të ndrosh vllazër është se zakria e rrëndë bëra çetin atot. Do rriskuko vjen të ndroze episodë po të gjelëjalo. Vjen pakot. A ka po pakot? Ëh, atë pakot të, pako të furnizimet. Ësht aspekt numerik, çka so që më pas, është aspekti shfizimit, çka so më shfizu. Edhe është bereqeti, ja, o, bereqeti, i cili nuk është me sësi numerikë atje. Ja, pra, a ke po a i fiton një 100 euro? Nuk është përmë po edhe i fiton një 100 bereqeta. Aja e s'pad me numbra. Aja bereqeti e komunësi që të të një 100 euro me bu një 1 euro. Komënësi, komunësi me bereqetje. Me pas bereqeta. Taman që që qëtojmë në bereqeta. E aj që e rënan bereqetin dhe pastaj e humbë vlerën numerikët të asaj që kemi, është lëkmi një, apëtëm. Hakim i Mnihizam, radiallahu ta'ala nëhu, ka qenë për pe shogët pegamberit sallallahu a të sallem, i të cilëshbo musliman në vonë Medina, apëtëm. Dhe pegamberit sallallahu a të sallem, një ditë, lukenet me taj, i thaë ja ya Rasulallah, jepëm ka pasunia, se së skamë, në imam, pegamberit sallallahu a të sallem, thotë Hakim i Mnihizam i thashtë një ditë, ja Rasulallah, am jepë pët Ja rson dimamopat e ka prope gamere sovon. I kaon 132 i kaon ja Rasulullah. A me hap peqos i ka don siko ursi dhe me peqamere sovon. I kaon dia tret ya ja, hakim. In hada mal hulwa khadra. Kan ke pasoni është edhe kësme edhe yeshila. E ke pa po, don yeshillo ku tenas ti bukur jon nesketina ti apo me don se yesketin kurrë te me pa dikun gjelbert. A disa you are sir sotri et ju sotri ke personia. Sigurisë, sigurisë gjelbrimi i shkëtitas, si thësh është pjesë e si syt tonë, di që pjesë e syt timtë, di jona. Apo. Sigurisë të bësi syt në gjelbrimi në ujë shkëtin, pjesë e syt atë bukuria. Edha është hulva, është i amël aftë. Si së më apo. Ne për ka thon Peygambëri sa sa, fa men akhadahu bisakhawati nafsin bulika lahu fi. Kush amar kush amar Pse havo të nëfës është njëri me marë pa kërku apëton Me punu, me angazhu Ose i vjen nga dikush apëton Unë të se ke lypë, se ke iqtë përkula kërkut Ka pasë që avë dikush kja diqka tërë Pse havo tërës, unë dikush me bujerit vetë të kapë Me dëshirit vetë ka pasë, kja diqka tërë komplet Kush që shtufit tonë Buri ke lehu fi, i e pa Allah bere qëtë apëton I e pa Allah bere qëtë apëton Ua men eka dhe hu bi ishrafi në si ka këspërn hadithave me israfin e vjesë. A do të jetë israfu nafsi? Israfu është një lloj çshtu me krytave. Sa sa pomja, apo pomja është ta, kju te gje pa të hall kot of. Apo kju te kolecionierave. E kush çshtu e çon kryt? Apo apo mbien dikush apo mja dikush apo pa punë, pa angazhim, e çon kryt. Le m'u baje te Leufi. Si apo Allah bëra çet. Apo e kush e ka çu kryt kështu? Na kmia. Na kmia. Njeri që s'ka lakmija për e në gjirë në gjejë për të jetë njeri që ka këmën me ta E ke pa da s'ma Telefonin E qa për zga të kryta të lafë A t'ka që mesaj t'y t'y t'y kusha mu Në që jam shkun në s'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t'y t' Çikë ka më peqan, çikë është e zgjat kryt apo. Isht raf. Ej kushtot i mer të zgjat çafën apo, ja zgjat çafën lakmia. Dhem ju bajlak leu visi apo Allah blesh atë këso apo. Me me me zgjat me çafën skopër atë apo. Ja opta. Andaj nemi ba kurp, andaj o oh, Hakimun ti ha biso doska nd të kuptojmë. Ti ha mamas, të zgjat çafën që sopotiapi apo tiapi, si apo Allah bleshë so. Ai ka von pegamë në sosë marzim ma i ka thonë sa ti as goçova gjithë sikurse ai çhanes dihet apo. Ne doon, jeta kuptim uh, e pa ngupun në aspektin e laqmis, laqmiçarot. Edhe ka thon eliedul ulia dorat çiap, xalmin e desuflapë. Sa merr gjith, bonu aq çi ka rihap afton. Se dorat çiap është më më sa ti merra thon. Am, don këto dorr çi të pesh porti, çi të kan alta afton. Apo ju veç am, pa fuikarat çi olimpiu ju vekarat. Buh, buhaj që jep diqka Që kur të marrësht Të marrësht si kompenzim të zërë që ke dhonë Dikush jep diqka, mer diqka Këtë dunia që shtu të shkëmben apton. Kur kur në një si konkret? Si konkret në një si ka krejt Si ka krejt dinia dikur Dikush e ka këtë, dikush e ka atë, e ka atë Njerë shkëmben me zvete Atë që kanë nga begatit apton. Shprish punë këtë Mirë po, mirë po A, Nuk jep asgjë A me zgotë qofë me marrë veç Si apo Allah bëre çetot. Si apo Allah bëre. Skog çetot. Andaj kardo subhanallahu, si thirr dikush për jashtë, mos t'ia lezëti numrin. Në numër më shku atje, më marr se sa i ka qiu apo. Çadoshit, jam me çyshjen e Allahut. Unë spat tani pikse punën në kurqe, ha? A çike art? Çdo thirrje progresuese, ai ç'stufit anap. Të zgjo çafën kurse s'ka bëre çetot. Kush ia ka u bëre çetin? La kmia dakhmiat dakhmia huk breshja e zërvës mir e hop optimum anë ka njerëz unë më marr me migra mir po vallai që shkojnë hopës dik ka po shkojnë para do nga se skapërë çet në top skapërë çet në ato çet skop djers skomund skopun sko shkëmbim onë punti pagesë ti punon pagesë ç çto papta mir po më vet çoftë zgjatur nuk ka breçet onë zgjatur prej rreziqeve që i sill kë kë smunë të zë është postimi dhe nënçmimi apo? Postrimi dhe nënçmimi apo? Një laik më çor gjithmonë është i postnuar për. më vonë. Gjithmonë rrin nënçmuar. Ai nuk di çka kenaria. Jo, jo. Ai di çka është marrja. Se kokola pse e humb derën, e humb ftyrën, e humb karakterin. Sa problem bra at pun. Po fiton akrosolja apo? Po s'ka ditë vitë më lavdhën. Njëri ka një ftyrë, apo njëri ka një karakter. Nëse humb ftyrën, humb karakterin, çka jam kë? Diko saka gogola kit punom. Sa është problem? Sa qenë fytyra apo? Nuk ka problem deri, nuk ka problem karakteri. Fatkeqësisht son njerz po devalvon fatkeqësisht vlera, ë, vlera e, e ndjerit dhe dëshmërisë në favor të kujt nafton. Fitimit pa ndershmëri. Çfarë do mënyra po vesh me pa as apo? Andaj pejgamberi sa so sol ka thon ai cilë është po shton të kërkuarit për njerëzve dal ditë e gjykimit pa meshë në fytyra tën. Don e hop fytyrën, i dali pa fytyrë më xiam, Allahu e ndaru. Dën parallati i pa fytyrë, apo. Në dyna me keni pa fytyrash punë më dhe Allahu e ndaru ta punë. Jo parallati më dani pa fytyra apo. E Allahu mëit ku të më të fytyra orobi jam. E ku mu e ku mu be ratu li pe njerëz zotave. Subhanallahu. E ku mu tuli pe njerëz zot. Nëse Allah i pason, ti s'ka li korrë. As të vetë ai korr. As mësumën li pe njerëz zotave. A të një kur së ko gale, s'kuqët, dy të e re e ka pas pële me marrën, tani mo e ka up marrën, tani mo së gale apërën. Allaj në nënqmimë ashtë të po, nënqmimë ashtë të po, e shku, lip pëjati, shko pëjati, shko kështo po. Kjo është pa dushim për, për, për e rënzit që e s'jelë lakmija, nënqmimi, për buzja e kësë me lavën, humbja karakterit. Allaj ka njerë që mund t'ken milionet bakjeve, mund t'ken Edën shumo, e për buzën apo, brapem, brapem, brapem do të rrobet. Se, sikur se ka humbësa pediatarëve, kanë njerëz që kanë pozita udhëheqëse, po atë në rabet të udhëheqësve të ty ndonjë. Ëh, ka ritat pozitë që tu i era atu këtapun. Fortë ka dert këta më shumë çupesh. Tani bon lajka E, bon lo lo lo hilesh bon lo lo edhe edhe, edhe, edhe servilizm ashtu ndryshon apo thon është ose ngoshti pozitiv apo mos e <fios> ngos <ni> <fios> autoriteton pse buat hor e domthon realisht nënçmohet e përbuzë do ka marrën si jap është arab i të udhëhequrve është është shërbëtor i shërbëtorëve vetë apo do korrupt zot njetën s'ka mundsi me konitë lakmeçare se zot n'i korrupton do ka mundsi me kono andaj rabbi i i i, i, i i rëthanave, i, i, i, i, i shërftorve e kështu me rapë. Dhe mi afton këvallë e rëzikë, mi afton këja keqe, që një një në mund me asilë vetës e tje. Dhe e fundit nga rëziket e kësaj dhe rëziku maj madhë për keqësat që përmanëm është prishja e fesatë. Lakëmia e prish finë atë. Lakëmia e prish finë atë. E sa e prish lakëmia finë, jonë këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith më të vërtet. Ka thënë sport gjithë kampionëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma dhibani ja'iani uursila fi ghanam bi'afsad laha min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa al-sharaf li dini. Muhamedi asun ka thon dy uj të uritur. Shikoni dy uj të uritur me lshun kopë dineve nuk bojnë kërdi ma fort në këtë këtë këtë këtë, se që lakmija bon, për pasurin dhe autoritet, banë kërdi në fejnë e njerit aftën. Njëko? Muj ku kurhinë në këtë këtë, në të rikës të dele aftën, a e merë vesh një dele mungi, një delë bëll, a njëme me hungër, e dhjeti mi dveç aftën dëmi po të që aftën dhe. Veç me po që një ka... Ap, do, kërdi i banë aftën, njëme kon, e konë, e dy me ilshu, slojnë ata, delet gjallë, slojnë ata, jo që i kanë mi hongër, veç me i mjuta për, ojkë, i pangopër. Andaj, thë pegamberi, lakmija njërit për pasuni, për autoritet, për nam, e për shtëmërad, bënë ma fort kërdi në fene njërit, se që bënë kërdi ujqet me nshu në në Të kdelet, të për, në të e deleta po ne trisht e del e, e valla allah na ruaj apo e ka shumë formë shmë, ka shumë forma kështu apo ka shumë forma kështu po njerë për me marr do të na ruajt ë nam më ma me marr fitim saktum e ndron fen ndyshën shumë shumë argumente i stonon shumë qërta veqë, u fen, temel, të certa saktuar më hiç s'njeu ka prish fen i ta val po të që s'ta po Lakmija tash na por më pas një, një pozicion këtu më lotën. Më kujtohet të thjerje se s'kam ja, pranu këto. S'kam pranu. Ka doshkus dorë kuft me konë, mirë po me ruit feve. Më edhe seçmësh të jam në rutën e roza. Të jeta pastaj ruan me fe. Rruaj pasi me fe. Rruaj pasunim, rruaj ndirin me fe. Rruaj autoritetin me fe. Mirë po, jë ja e kundër të apton. Me prish feën për mos për mirëzat tuaj. Na kemi shumë shumë të kulema të sëtë, janë tu të se poprishët feja nëse kanë autoritetë ose, po, ose kanë namë caktu dhe kanë pagu qëmim për këtë ruat i së feja, men që datë janë, janë sakrifikua. Imam Ebu Hanife, rahimullah, ka vdekë më burg, qëfar krimi ka bu e Bu Hanife, rahimullah? Që s'ka pranu me manin dhe tyrë që ka pas frikë se nuk ja japë hakon që shduh, da fëm. Lakëna në burg për këçpordë 12 yores afërs. Qëse ç'të na ç'funam zë mështi më në burg për këçpordë. Mi poniri nuk do më bë kurëtorin e veni. Edhe ka shtim burg ka një herë. Sa tani ndiko na më. Finon ja, në burg, pse ka duhet më bë kurëtor të gjokatave, ai s'ka dësht, e më zën më bë ai s'dën e ka shtim burg apo. Jo, ç'është na skranivall. Lakëna ni or është bue me hile e ka këçpordë e ka shtim burg, më ç'do ninë atë. E po, njëri më zër. Ja s'nina më. Ka dash me e adhon njërët me shpërbly, një milionera, së dumi mi jo, e marron njërët, merë jam bërgë, së dumi e kashdim bërgë, a niti ishte së të sëtë? Jo, në asni, kështam, në një më nëryshë, e përbanime rajmullan ka adhon në ne me hi atë, kom tut, së së të ty, ka, disa kan hi, mjë kam po mirë, kush e manë, po e kan një rëzikën për finë e ti. Ska dash me eshi të finë, qëka do qoftë atë A dokmia prish fenë dorazop. Ja prish një ndurim nga Allah, të para të tjerë. Ja prish një mendim në mi për Zotin të para të tjerë. Dokmia. A ko? A ko goditje madhron për fenë dikujt se mendim i mirë për Allahu u prish apo? Çish prishet? Dokmia prish që filoni ti Allahu Zoti, çu zip sa muslima, ai s't është shtot në gënjë është apo, se s'ja si bën është ta guatë që të hopdon ama, ama manya po Allahu. Mëne është kërcëshë shtom. Mene i punan që ndërtim apë. Filonit dhe ka të, mëne të shakon mirë, mune, më mirë, mund të ma kishë jabë zoni sa tine. Sënë, hanë. Ose, për shambullë, në zdi pëse së... pëse së që mune... E, o, e une, e une, e kësë më lapë. Me ndim të keqë prallon që në levela. Pëse e këpë ati, pëse e këpë ti e kësë më lapë. Lëkë mija. Ose, për shambullë, në 12 aprisha, heretim apë. Ta njëta i shkonë me grumbullu e ndunjen është ta mërdi shka kur dhe të para lati i bankërtu më për i bankërtu më për s'ka përlu prahet a zja për a nuk është që kemi aprish të jenë po vëllat e forma tjera të shumë të aprishis e fjes që ishka këton të me thonë lakmija dhe të ndronëzër gjitha këtu që i përmana janë vetëm një, një me thonë pjes e disa prej rëzikeve dhe dëmeve që që i stil kë laqmi. Ky problem, që fillim nuk duhet më arru, përbërs, të haruam se e përmenda se ky laqmi i ka këta përbors. Që sot ne kuptojmë për çfarë laqmia po flasim më thotë. Dhe thash më tepër për laqmin si mentalitet, se për laqmin si veprim i saktum më thotë. Nga se veprimi tek fundi vjen si pasojë mentaliteti i saktë. Edhe pse thonë ë Këm është presur sot dhe me tretu edhe timën e pikën e trejt që ka be me shkacet e këso i smullemi po ka kalu ku mjaft nuk po du me i nda e, shkacet po kësha pasri me i tretu në, në takim të veçantë andaj me kaç po mjofton ne person te tek rreziku edhe kuptimi i lakmis e do rrim te flasme te armen inshallah per shkaqet qe bjegim e rancin e kuptuar prej ka vjen lakmia. Celi esh burimi kso te keqe qe njeriu e bjen pastaj ne kdireje dhe e rrezikon viren ne kdire ne kat nivel Allah narohet nga lakmia ndallah nrasht pasuy te shpirte te zemrave po edhe te aspekti material me deshiren per ta shtyzuar dhe shtenzuar ne rrugen Allahu taala dha te korts Allah, Allah i knaqur. Me kash për të ofruar një person të zotësh për lev e shpresoj të takojmë takime të ardhme. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam, dashuri të mëdha.